Rugăciune pentru trăirea tainei de comuniune și înfiere. Doamne, tată Ceresc a toate făcătorule, Te iubim, Te străbim și să meu, fiindcă să trăim taina de comuniune și înfiere prin Domnul Iisus Hristos nedăvit, pentru că atunci când s-a rugat ca toți să fie una, după cum Tu, Părinte, pentru mine și eu între Tine, așa și aceștia într-un noi să fie una, ca lumea să creadă cât tu mai Pentru că taina comuniunii este împlinirea poruncii, fiind de-a voi desăvârșit precum Tatăl vostru cel cel ceresc desăvârșit este, și de aceea cu iubire pentru noi Domnul Isus s-a rugat, eu în tine și tu în mine ca ei să fie desăvârșiți într o în și să cunoască lumea că tu mai ai și că i-ai iubit pe eu precum mai mai pe mine. Taina în ierii și comunie cu domnul Iisus Hristos mi s-a descoperit când a rostit. Părinte, voiesc ca unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat, ca să vadă slava mea pe care mi-ai dat-o pentru că Tu m-ai iubit pe mine mai înainte de întâlnirea lumii. De aceea toate păcatele ne-ai iertat, cu harul Tău ne-ai și cu îngerii Tăi ne-ai apărat. Doamne, tată Ceresc ca toate săpătorilor, Te iubim, Te slăbim și te mulțumim, timp să trăim taina de comuniune și înfiere ai în rândul. De aceea Domnul Iisus Hristos pentru noi a rostit. Pințește-pe ei într adevărul tău, cuvântul tău este adevărul, iar ceea ce a rostit pentru ei, eu mă sfințesc pe mine însumi, ca ei să fie sfinți într-un adevăr, pe Cruce a împlinit. De aceea taina comuniunii înseamnă și intrarea pe partea slabei într-un părăția ta și slava pe care tu ne-ai dat-o. Le-am dat-o lor ca să fie una, precum noi una suntem. De aceea toate neamurile sălbatice sau satanice peste țara noastră ne va laudat. Eu le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât pentru că nu sunt din lume, precum eu nu sunt din lume. Iar ura lor de tăhar, neamul nostru de lumea păcatului și a morții a separat, ca semn că trăilea tainei de comuniune și de înfiere, timp de două mii de ani, mereu, mereu și de noi să a repătat. Doamne, tate Ceresc a toate făcătorului, te iubim, te slăvim, te-ți mulțumim, fiindcă să trăim taina de comuniune și înfiere, să urcăm purtând crucea neamului nostru ca pe un ușor. Prin tine mintea, inima și ființa noastră ai înălțat. La binele prin fire, primit de la tine, noi binele obținut prin gestă, prin iubire, prin nădejde și credință am adăugat. De aceea, binele cel de săvârșit prin taina înfierii ne-l a arătat, când scopul pentru care ne-ai creat l-am aflat. La Comuniunea Tainică ne chemați și ne-ai purtat, căci în tine viem, ne mișcăm și suntem. Iar Lumina și pe asemănării, tot mai adânc în totura noastră s-a imprimat, când prin Taina Sfinte Eucharistiei, Fiul tău cel iubit într-un noi a venit și făgăduința că va fi cu noi până la sfârșitul vieții lor